بسم الله الرحمن الرحيم ويطلبوا بمن العارز المشخص هو الأمر الذي يارز للعلم محكنا خبره روانه بعد انشاره روانه او خروب انشاء كده هل تذكره او اس نور تاسوتا اغازي کركي باغيكي يو من ده بمن العارز المشخص من، كلمة ده من ده من منجر استفحان ده پر استماله وكنا من في الدار من انتا نو ده ده اغیباره کی خبره کئی چه پا من سرا تلکول مشخص عارضی مشخص زی العلم تا زوی العقول اتا زوی العقول اتا چه کم عارضی مشخص کی گی نو دعا عارضی مشخصات که شخصی عارض و تعارض شیوی یعنی شخص تے ایا نوعی عارض و تعارض شوی دی ینه نوع دا دا غی طلب کولی شي حاصل داده ذو العقول نوع یا شخصیت طلب کولی شي ذو العقول نوع یا شخصیت طلب کولی لکه د ذن لا عارض دي من انت اوس د عارض المشخص د ذن لا شخصیتات دي تمييزات دي د د مطالبه په قاعده سوخت یا پکور کی سوخت دي مثلا مثلا شخص ته ته منتج جار جواب کرایشی زید یا من تدار جواب کرایشی انسان نو یو پیرا مطالبه اوکړی شو د جنس باره نو جواب کې جنس راغی صحیح شکنه او یو پیرا جواب کیسه راغی شخص راغی نو جواب کې به پاید چکن حدیث رسول کولیش په باره د مشخص باره کې شیکم ذو تا ذو العلم طيه ذو العقل تعزريزینو په جواب کې به تشخيص راز يا تعيين لنوع با رازي یا به شخصيت رازي کوئی تبو بمن او تلقل شي په من سره العارض المشخص اغشيت عارزيږي او شخصي شي صحیح څنګه شیکم شخصي ګرځول شي د یعنی شخصيات تشخصات االامر الذي يارذن يطلب كل شيء اغش يا رجل العلم يا رجل العلم يا ذو العلم تا ذو العقل تا يفيدون فائده وركيده من جواب كتشخيص خود التشخيص تدك ذو العلم وتعيينه او التعيين لذاك ذو العلم كقولنا من في الدف فيجاب بزيد جواب وركل شيء فزيد سر مما يفيد تشخيص خود من في الدرد تشخيص فائدور كي اغتا تشخصات او صفات تشخص سپت توي واسپ خاصات تشخص سیلی زیجا چی داغی شخصیت سرخاصی نو فیو فی مما يفیدو پیدا بارکی تشخیصه دا اغتا تشخیص او د واسپ خاصات نو باکسو پی جلی وقال السکاکی ویلی دی اللہ ما سکاکی یو سلو بی ما تاکوس عن الجنس ببارد سکی تقولو تبوی ما عندکانو مطلب بدده سی ايو اجناس الاشياء ان دکه کم یو د جنسونو نه تاثیر دي شي په کم یو کم یو جنس تاثیر دي په جوابو جواب کې بویر شي جنس جواب کتاب کتاب حمار حمار او کلی شي کتاب مثلا کتاب پاراسته حمار د حمار جنس یو خرته نه وی کی پورو خونو ته وی کی صحیح څنګه او بیاور ورپسې شارخ لون تکي وضاحت کوي وای د خلو او داخليږي په دې سوال عن الجنس کې سوال عن الماهیت والحقیقت هم مطلب داره چې سوال جي دا کم د ماهیت بر کده د حقیقت بر کدي اغم پ ک داخل دی وجننسې جنسی ماهیت او حقیقت که نه نو چې کم ماهیت او حقیقت ن سوال دی نو ک دا د جنس سوال دی نو اغم په ک داخل لکه مثال پیش ملکما اجناصل الفاز د کو جنسونه د لاپظ نه ده نو جواب کرا شي لفظ موضوع دا اجناز د لب موضوع عام پر ده د لبز محمالنا. ندا ندې د جنس څخه نه صحیح کړه او عن الوصف یا سكاکی تفوس تاسو په کولشی په دې سره د وصف بارګې د کول ته ما زائدن د زېد صفت سره د پکن صفت ته جواب هو الکریم په صفت دو کرم کرم باندې ونحه ک شجاع و یصل من او سكاکی ویلی چې من سره تاسو کولشی عن الجنس په باره ده جنس دا زاوی العلم که زاوی جنس مالو مولشی تقول لکا تباو من جبری اباشرم هوا ام ملک دا ملک دا جنس نده او که دا جنس نده ام جننی انک یاد جنناتو جنس نده ین پا جنس طلب کولشی و فی نظر اللہ ما سکا کیو ای پدی که نظر دے سویشو نو اغه د دې دمن تسلیم او چې د په کې د سوال علی الجنس ته بار راځي ځکه مخکې د شرمات شخص تپاره حاضر مشخص لپاره تدیسره سوال کول شي د شخص تپوس پوس کول شي په د شخصیت او دغه د تشخصات او د صفاتو ته پوس کول شي نو د وی دمن تسلیم او ز داس دامنه تسلیم او چې دا سوال د جنس ترې ځکه ردې په جواب کې دام سي کې من جبريل نو په جواب کې وایي چې ملکون بل جواب هم ملک یاتی بالوحی ملک یاتی بالوحی بل تشخیص څه کن شو دا جواب شو خو په شخصیت سره جواب شو جنس سره جواب څه سوال د جنس نشو جواب د جنس نشو سوال د شخصیت بارے کې شو او جواب په تشخیصاتو سره شو دا د اړيو تشخص او وسپ په حساب کې نه نو خبر زمونږه دا د علامه طبظان کی چستا خبر په خپل ځای صحیح او د علامه څخه کلی علامه دا خبر په خپل ځای صحیح که خیالونکی مفصل ما وضاحتم او ګورم به مثال کې چې په من سره باز تر کې د تشخیص د پوسکول شي د شخص صحیح شه او باز تر کې جنس لکه من په دار ته وته انسان نو د دې ته پوس کوي چې انسان دی اوکه حیوان دی جواب کې انسان راځي څنګه نه او من په درنو جواب کې زیات صحیح دی کنه یو پیرارض مشخص راغی یو پر جواب کې زیات راغی نو ډور صحیح دی موږ دوی خبره خپل ځای صحیح د ماته نوستا خبره خپل ځای صحیح د الله مسکه کی خبره خپل ځای صحیح په دې نه مې نن صلیم منت سیما سوال عن الجلسه سوال ده عن الجلسه باره کې راځي او انه یسه او جواب کې من جبريل ايو قال چې په جواب کې ویل شي يصح وي او قال جواب کې ویل شي ملكن بلکې ویل شي بل جوابو بلکې جواب دا ویل شي ملكن ياتي بالوحي كذا وكذا دا د انځپاتي د ځل قوت المتين وغیر وغه مې مفید تشریحه چې دا جواب دا غید شخصیت پایده ورکید دا غید واسه خاصه پیدا دا خبر ختم شو ويصل بايو عما يميزو بيه أحد المتشاركين متشاركين في عمرين يا عمهما ديوائي چه دا ايوب پس رسوال كولش دا اغشي بارك يوميزو چه المتشاركين دو متشاركين جداشي اغا وصف سوال کولی شي چې په هغه وسب سره دوه متشارکين د یو بل او هغه دواله متشارکين د ايوم پای په مشترک وي نو تب ايو سره تپوس او کې چې او کې یو لَكَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ وا نَدِيًّا چې کم یو په دواړو فریقانو کې په موږ کې مسلمانانو کې په کاپېرانو کې خیر مقامن طبقو لګي اند کې چې کوم یو به تر دې اعتبار دو مقام انحنو ام اصحاب محمده غالبا جراتخاري ولله تعالى لم چې دا د سورته مریم آیاتې او دا د اغي هغه خبره دا اغا به تور حکایت تا حکایت د کلم د مشرکان دي صحیح شکنه يهوديان ته دا خبره کوله شي اي الفريقين خير مقاما واحسن ندييا ځکه صاحب چې د خپل وطن پر هره د خپل دین پر هره ندي په اعتبار د مجلس او د مقام بهتر دي کومگا بهتر یو ندي ورته سي دموکرادي وته تا سوداګي نه زيد او عناده داس او دین کفريه حق دي ني او بلله یو دیې حت کوو نو دوغلتهید وکړی ی دی حته حق دی نو یو ظلم شو او بل دیې ح په دی پرړه او په دوکې او په کوفر سره په کوفر سره یو دینی ح راکنډه بیامو زلم شو د غنا ل کپو من بنی سر نو شو حال نتییاننو هټر اسې دیو ختم کړي و داې روې جررم غ مشره چې بیاسوو صله دن وي چې هټلر زیاتو چې د عدوي د شر اوسمونه ويلو اسرائیل کې جوړ کړي مو هیډلر پیروځي دا ټوله ختم کړل دا سعوداني ومنو پري امریکای هغه چې کم ځای کې ویني راغونډ کړل دا غلطي اسرائیل کې راځي ما کړي خپل فلسطینی په تباو برباد کړ اگر موږ هانترا لگا نه پس دا داغه نړۍ غلطي شوی دا ماډل وبره دا ماډل ومنو پري هودل به کار او د دې مشرکان د دینه تاسو کوي الفريقین مقام په اعتبار د مرتبه کم به دی او نړیوال مجلس په اعتبار سره مدید استاد وګره راځه خپل مقصد ته تفسیر کړی ده اي الفريقين دا ايوم مزافه فريقين ته متشاركين د فريقيت په دواله برابر دي کړي ايوم يو فريق ته وډاله را بيو نظریا ده بلوم یو وډاله نو دا په وسب کې دواله مشترک دي متشاركين دي دواله ته دا عام دی او دا ايوم مزافه له دې به و هو موضوع وي له صحیح ګنه فريقيت په سب نه مضمون دي فريقيت وس صحیح شو د په یو سره تپوز وکړیشه چې دواړه او پرقیت کې برابر دي خو په ما داسې ووس بیان طبیان کا چې مقام دی او ندیه د په هغ کې کمی د سره خاص دی چې دبل ن شي شي ی د تپوس کوو چې دواله خ کې برابر دي خ دې چې کم مزاپ ال د کم ی او په وسط د ندی او د مقام سره چې کمم دی اولا د چره دبل نه شي شي د په مشرکانه بااندې دی تا سخی اگر همزه انترا لگا نو غرا وایس لبی ایو بی ایو سر تاسو کولی شي عامدا غوسه تر کی يميز به چی جدا شي پاک سر احد المتشارکین یا متشارکاتونکو دیشی صحیح یو د مثال مطابق متشارکین دی یو د متشارکین نو په داسه مامله کې جدا شي یم مهمه چې دی دواله ته عام دی امر دی دواله دی آمين ولو مزمون ما اذا فعل له ذكر امر تشريعه مزمون د ما اغه شریه چې اغه ترطاد دی اضافه شوه دی نه اغه مزمون د امر چره وو هو د طریقیت دی وو هو د امر چره انده دا مضمون د مزمون د اغه شریه اضیفه چې د اضافه د ایوه شوه دی مدد د طریقین جګم ده امر نه مراد د طریقین اوسه د طریقیت دی لانه ته فريقيه تلي كامرين دا نه اي الفريقين خیر مكان ا نحن ام اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون والكافرون قد اشتركا بالفريقيه دي دوه فريقيت کې مشترك دي وسالو عما او مشرکان تپوس کلو دي يهودين اما دا وسط ركي يميز احدهما شيء جدا شيء الاخر دبلل مثل قول الكافرين الكائلين لهذا الكل شي كافران جكم دي نديه وغيرها سره اولادين شي كائلين دې کوي اي الفريقين ولا كل غير او ومثلو قون المومنین جاکی دل دو مسلمانانو چی ملگری دو محمد علیه السلاة والسلام دی ویو سالو بی کن عنی العدد خبر ختم بلا خبر شروع اصوال کو لشیب فکم لپسرا عنی العددی پر باردو عدد کی نحو سال بنی اسرائیل پی امرتا اللہ فرمائی تا پوسو کا دو بنی اسرائیلونا کم آتیناهم اللہ جی سمرم ور کردی دویتا من آیت بینا دوازهو دو دلائلونا دیرلوی دلائلو د فرعون نن نجات شو دا کرنګ سپګی شو نه معجزات تی او دا کرنګ وینې په مسلد کې دل شو او دا کرنګ ووبو کې لارې جوړې دل شو دا کرنګ د بیت نوبر او تلیس دلیل الله تعالی پرېخه نه ده ډېر کله دل تر دې په ورچ یو کس د الله خبري اوري او یا کسانه چې ځان سره بوتلمو هول مردار شو موسی علی صلوات والسلام او هم من څنګه راغیاد خویا د دین د مخ ته هلاک کړي او شیطان هلاکتهم من قبل من قبل و یا راپاګا دته استهتاب و تپوسنه کې استه په همدغه مخ کې هم خدا انو ګدا کرد د دین د دی کولې شو اوس خو رحمګيري را ژوندۍ کې اوس څلړ شوی به ځدانی دانی د تګون دګره تاګا دلته مرداړ کړو نه غي د ک ظلم کړه وای موږ دا نه منو خبره تاسو درکم زنه شووري زرا له تپټ شپ شي دا خو سه به په ظلم سوال په ظلمهم خدا پاک په ظلم باندې سکلوه په حضرت موسی کټه په قسمه دلائل الله دي تور کډونه ته فرمایدي ته پوسګو سمردي دلائل دي صحیح شو نو دا تاسو ته په اړه د څه کې د عادت کې ایکم اتاینهم 20 ام 30 فمن آیه من آیه من لكس من آیتنا لا په شیرې مویو کم دا مویز دی تمیز تم د مویز او ش دا تمیز دی د کمې زی د بزی د ین او دامن په ک شېکه دا د سر لالاړه تمیز منصوب و چپ لماوه کا من الفصل بین پله متاعد دی پین معدین بین کم به مو و د ووجنا چې ځکه پل معد راغلی دی په معبی د کم جو دغ د تمی کې ور نه بیا ب پیل معددهکې چې د زما مفول دی او یو سړی په پوهې نه خطا خط به شي نو د خر په کولالو غې نو داسې کار به وکي چې تمیز نه به مفول خبررم زه انتراله وداره ته تفسیکر کو کمذا کار نه لکه مختې دمونږه د ګررکي د خیر ې ذکر تیل نه کما کمزه کار نه تیل خبرې په بعد د خبرت ک بعد د مثنت کې ت په کم همونه ل سوال عن العاده د کم دل تک سوال د عدد بارے کیدی لکين لارز لکين نبي السلام مقصود صرف تعداد معلومولو ندي او د الله تعالی د ايات بارے کی بيانول دا غينې جديد ته ویا مقصود د دينا هازه سوال هو تقري او توبیخ اغه زور نه ده بعضي ټيم دا سوال د عدد بارے خو مقصود پاګه سره تعداد معلومول نه زور نه الکو نس پیره وړل کې 100 پیرو چېر نو تاسو د پوهستګي سلنې درته کېښنې لپاره زور نه ورکاینو باید ټیم کې سوال د عدد ویو مقصد توبې خي ځان پوي وي پر دې کې به سوال نه جوړوي لکه مړه ته لو رب شي ته هلاکته من قبل او ته له کومه هدایت موږ هلاکې بما پالص په او منا چې دا کمکار دی کمکلو کوې ان بيځای سوال کو چې دا استعداد نه لرو ولي موسی عليه السلام دا پته چې خدای د یو په دې بلني سوس سوال دي کړل دا سوال پر تاسو د استیاط طلب الرحمت خوایې پکا ایبرایاته کړو خو ځنه نور خو پون مونږ ني شه کنه اخره دا کار خدای نه محکم کېدې شوس مهرباني وکړئ بیا خدای پاک دوپاره سکو راځي باندې کړو هر او خین نه لیلي باندې سوي وایو زل بکف عن الحال وبايوس بس درا اون بیخه اخیری انتان اخیری بکف عن الحال كيف الحال بنو زكري برك اخوا كاي حال بركت ابوستي صباح كيف انت هلبي بی؟ تاسنگني صحيح وبي اين او با اين سرع المكان اين انت اين جلست كم زين عن الزمان او مت سر تذهب ماضيا كان او مستقبلا تذهب ماضي برك سواليو مستقبل برك سواليو وبي عن الزمان المستقبل او, پا او بیا بارکی ایان سره د زماني مستقبل نقيلا او بیا د بارګه یانoverline کې ویل شي چې استعملو په موازی تفخیم دا استعمالو لشي په موازی او د درنو دنو خبرو کې صحیح څنګه لکه مثل ايان يوم الدين قلبي کې رزد قیامت دا خبر ختم مثالو سره اوس یو بل تفصیل شروع کوي د انoverline کې او ان تو استعملو تارتن به معنی اذانی برکی قانون ذکر کوي واجب ايكون بعدها فیل ان په معنا د کیپ رازی خو شرط ول داده چې رستو د دینه فعل لاک ان شئتم کسی شی د فعل فقد حرفکم ان ندلت د کیپ تفرد کیپ شئتم کجلوسن رازی کپو لالا کپناستا کوي او ته کیپیت عموم دی د این د مواضيع او عموم ند صحیح شګنه یعنی مطلب دا د استا ثوابا بسنتر به کته د جهانگیری ناراضه کده د مردان ناراضه کده ټوپای ناراضه صحیح شو او راضی بستا ثوابا اتا اگر هم پوریږي په مشارکنوال نه واجبو یکونه بعدها فل نح فات حرککم رزق الحرث ان شئتم څنګه چتا سو وړي علی حال شئتم من ای شک اردتم بعد ان يكون المتا موزع موزع الحرث پوست د دینا چې زیاده موزه ده هرشي دا پاغي باندې کوي نه ځکه دا بل موزه د فرس دی صحیح د ګندګې د موزه د هر څو نه دی دا په لوي کوي نه چې ان ان په معنا بل د کیف بلکی من الله کلا کوم لوتوم نسلو بده خبرو باندې صحیح البايده ان يا حديث امر بل د آیات نم معلوميږي بل د قانون مطابق کوم عینه پدی باندې دلالت کوي چې دا خبره ده خبرم زه اگر چه بازي روايات يا امام نصائي یا يا عبد الله ابن عباس تغت نسائم ز کوي دي كه خاص خبره ده او دا کرم ي عبد الله ابن عباس سر بازي روايت ده خبرو كه جواز طرف تمنصدي خوده كه روايات اغا کمزوري دي خبرم زه هم تعاله ولم يجي ان زيد بمعنى كيف او ها ما <خرج> الماتع <خرج> والحرس <خرج> ولم يجي ان زيد بمعنى كيف ہوا دا سو دی دی په مطلب نه نو شو او نه دراغله ان نازي چې په معنا د کیف شې فیل وسره نګراشی ته اسم او په معنا د سوي د کیف دا استعمال راغله نه دی او دا خبردار شيغان چې دی دې قایللی چې په موزه د فرس کې خدي سر جما جاهز دا او حالانکه دا قاعده او قانون شیخ رزي ذکر کړي دا قانون لا نه چا ذکر کړي شیخ رزي ذکر کړي شاید چې داند ده دلته موږ استفادت کړی دغه خبره ده چې دا په معنا د کی فوازی نوستباده نه پھیلاوي کولن کی درسته سره فهل شي هغه نیو مني صحیح څنګه خپل شیا عالم دی رضی واخرى او جيم استعمال بیانی او جيم استعمال وتام اوخرى واخرى اخرى او کلنا کلذا استعمالیږي به معنا من اينه په معنا ده من اينه نه ان لک ھذا ائ من اين لک ھزر رزق زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام پیدا کوم زرا راضی فرصت دې سم نه کړه من ان لک ھذا صحیح شو من اين لک ھذا د کوم زنا راضی الاتی بكل يوم ها براغه د جوبت خانه کې ولزا جوکه دروازه ببند دی طالب لگی دلی عبادت خانه وا صحیح شو دا امام لودوا مور نظر من د دې بلر د بیت المقدس امام هو یا نظر نو نظر زکال السلام پرو کیسته شو ری دلنه چې هغه بر راغه دی ولته بارد کړی شر خوراک پروتو ته صحیح شګنه دا الله ولیو کرامته په کل يوم دا د کمځه نارینه دلته وګوره په معنا رسره ان لکه هزه ایسم دی اوس دا د دې بګی خپل هو وضاحت کوي د متن کې متن کې هغه یستعمل اودلته وخ را ب ماه من د هلته استعمالږ داسې استعماللیږ نو د اشاره دی خبریت ته ده چې د اننا چېې دا په د دو ماو کې مشتهه کله په مااد او ک په کله په مااد من و کلستاه د اشارتن الانه یه میله یکوونه مشتهکنو دا کل متن وال احتمال لري ک دا د مشتي په ما د دوه ماو کې په ماناده کېپ او د من اینه او دغه احتمال لري دواره استعمال ویل ترتن دا استعمال ترتن هغه استعمال معلوماتن استعمال ویلي دا نړیږي د حقیقت ته د نو د استعمال نه پد پته لګیږي دا د واړه د ماته د دا د استعمال حقیقت شي مشترک شي او استعمال کې هو نس نه کړی مشترک ده په کې و يه تحمل د لري کون په یحد ما چې په یو کې د حقیقت شي او بل اخره په بل استعمال کې مجازن شي او په اخر مجاز شي بیا پکې دې ځینش پهشته لګې چې اصل دام کې د شي چې مونږه ووې چې دا راځي چې رسته دې نه اسمن په د من عنا راځي معنا د سره ځي من عنا راځي نو اناده په د ان ای او صحیح شو ا دای په معنا د ان استعمالي او دا من په معنا د من ان د استعمالي په معنا د ان د استعمالي او دا من وسره کله ویو کله قد لکسن چکت فل سرکلوی او کله نوی نددی خپل معنا دی اینا بد ان ادمین د وسراسی استعمالی کله ظاهری تور او کله باطینی تور ني ینه مقدر دی او تمی نیکن معناه ان ذ انما ندی ان شي الا انه لیکل په استعمال کې دمرقدرې کاری یکون مع من ظاهرتن کله نکر سره منسی کما پیکولې من ان نعیشون لنا ان من انا او مقدرتنا وكله مقدري كقوله تعالى ان لكي ها او من هنا الا ما ذكره بعض نحات <تصفيق> سن ان هذه الكلمات الاستفهاميه كثيرا ما تستعمل في غير ما يناسب المكان بحسب معاني القراءني كالاستبطاء <تصفيق> او دا خبره کوي بیا دا قمات استفام چې یره ډیر کرهې استعمالږ په ماه د غیر استفام کې خو مناسب د مقام سره او مناسب په مناسبت د مدد د کرننی سره کل است لکهسه شوه است د بوتونه د بوتو تاخیر ته ل کېږي لکان تاخیر دپاره استعماللیږ تا جواب دپاره یو تا تاسو زر جواب در نه کینو دا غې د پر سوال استعمال ولېش څنګه باندې ضرورت کول لپاره سوال والا جواب استعمال الفاظ استعمال کم دا او تو کړي سره تاسو ورکه نه راځی نه راځی ته کم دا او توکا سور پیرې ته راو بللی مقصود د دې دانې چې ته اغنه ته پوس کې چې سور پیرې ته راو بللی مطلب دا دی چې تاخير کې نو په استتباب باندې د دلالت لپاره یا په اغه د استتباب باندې د رد پرمکل نه کل نه استباهو استعمالو نشي نو مطلب دا چې ډیر کړه چې مارو بلې سستی کې و ته ته جو به په معنا د تعجب سره ما لی لا ارل حد حد سشو دي مالره چیز حد حد نو وینم یلکه نو ځان برکه س question کې کو سړی ته چیروږي نو ویني نه ما نو چوندې مزکه نو مينو سر امام علي دا هغه باره تنظیم برکه حلونه تب خپل کو جلاول لزو نمینم نه دي بارکه نکاو صحیح شه ګره او ته تعجب به تورې تعجب چې تعجب دې په دغه باندې چې دمر له بادشاه سره واله سلام چیرته ثابت دي او پوچي وه ان ته کې هده چي د اغا سره غایب صحیح شه دا د اغه په معاملې باندې چې تعجب کوم چې د باندې تعجب پکار دي چې دمر له بادشاه نه دسیه فل حاضر وقد عجب منه ما ما ل ياسش يريد ما لا الهدهد لانه كان لا غريب عن سليمان عليه السلام بلا اذنه كذلك بلا اذن غائب تقدم انا سليمان السلام عبروا باسلين لدير لتقرير او بنظر السيد ما حقوقه ولجيده كي بودي بزاره او پوج پارو بره او تي او استعمال کړی تمام ما لم يصف هر كل جون لذي في مكانه تحجب عن حال <سؤال> نفسه بعدم ابصاره ياهون تعجب كدليل دوددنا صحيح پنلی دوت دکې د لرا ولا يخ په انه لا معنا لاستفهام زکا اس معنا نشته د پر د استفان د عقل سړي په اړه د خپل نفس کې وکول صاحب الكشاف دا کول دا مبتدا ان دې او د خبر را دي دا خبرو هغه دیر اخيري کره کی لیدل وکول وکول صاحب الكشاف لا يدل روان متن نه لګون دکې مخکیش دا کول دلالت نه کی پدی باندې چې اول <سؤال> استفام حقی ک په استفان پ خپله دا چا دا خبره کړي ده چې د صاحب د کشاب نه دا خبره معلومیږ چې دا استان پ خپله معه باندې دی په ماه د نو نود وای و کاو لا داغ کولم د لالت نه چې دا پ خله دا ه خبره حاصل دی هغه سدي صاحب دکششاابو نو هغه بې او تووجي کوی چې سلمان لاصللات السلام او قتل مکان د حد الته اولی د هل دی چې وی نلي نو په قال <سؤال> مالي لا ارهو س شي مال چې نه نو مانا د دې داده چې اد نه لیدو اوه واحد اوه حاضر او دESO زکه س شي پټ کړو سره پرده م غیره مس کې موجود او بیا د تته لګیده چې نن نه الکده پرده مردي و جن د مس مخلوقات ته دی وجد کړده سړي غایب دي نو د اعراض کو د دې خبرینه چې رده د سوجن پټه نوبيه ته پوسو کو صحیح چې دا تار کله خبر ظاہر شونه بیته تپوسو وکو بیته تپوسو نو اېباص لهمانه له سلام الله تعالی دا باز دینه فهم کړی دی چې دا پخپل معنا باندې دی, دی مطلب دا د ال تنو نو تاسو یو چې خدا خبر غلط دا د ځن بار کی سو تاسو نه کوي چیزی وله اړینه به تاسو کوڅه چیرته ته للی دا سه تا پوس معیار د ځان برکه چیزی وله نیوی صحیح شه چې مها مخت پر دینو سړی وې دیو جنوینه بیان تاسو نه کوي صحیح شه اولیا التقینینو بیا خو اړو تاسو نه کوي د ځان برکه د عاقل سړی او دیو پیغمبر سړی د ځان برکه تپوس پوس چیزی وله نیوینم سره د دې پرده موجوده بیرته تفشیش کړی اوروس تپش کري نو بیا داپوس پ کار دی چې زیلي نو مک خو تپ شو کو ما که د خلک په د دی شاته خد نه شتهیشه نو بیا دغره کې تپوس په کار دی چېغ چې ددل ځانرک تپوس په کارو نه نو د دو دطویل اگر چې داړې دلې صاحب دکششا پپل تعویل کي دی هغه پختل زیبانندې چې هغه د ار جا کړی هغه پوهه دغله پوهشهه خو د سوال د ک پ نه پهته چې اکل سړی دا سوال کوي نو هغه دځني د بلاب چې د 100 وخت کوزی نو د د د د سوال پټلګي چې دا سوال د تعجب دی سوال د تحقیق نه سوال پخته معنی وکاله صاحب القشق انه نظر سليمان عليه الصلاه والسلام اله مکان الهدد فلم يبصر هو دی د پقالوی معنی لا اراهو علمان او معنا د دی دار انه لا يراهو چې د نلید او د حاضرو بساترین ستره په دسيو پردي سره چې داږي سو پټ کړو او غیر ذلک کیا د بلی وجنا د دنا رستو شاته مثلا سو ملحه له بیا د ته حاضر د ظاهر شه د ته خبر انه غائب چې د فسیرې نو فازرب عن ذلک انه د دې کلام را ازرب کو او اخذه يقول او بیا ته کو او هو غائب دی غائب دی کانه یسئل عن صحه ملحه ګوې کی سليمان السلام سوال کو د صحت د خبره بار کی چې د ظاهر شه چې اوس پردي مردی نشته مت تحقیق کو سوا جدا لا يدلو دا تعویل چې کوم دلالات مګی ان الاستفهام على حقیقته چې استفهام په سبه نه دي قطب. حقیقت مانه دا تعویل په دې دلاله ده دا سوال کې پیډ داسره شاهد ځان بارک دي وتنبيه على الضلال او کله مګله کل د دې دی لپاره دي د تنبيه على ضلال څل د دې لپاره چې د مخاطب په ګمراه باندې مخاطب نه ته پوس د دې چټه پګومره ہے دا تاسو څه نو کې چې ته ګومرای او کو ګومرا نه لکه اينه تاسو چرتا رواني الله قدرت دلائل ذکر کې ورپسې وي اينه تذهب مطلب دارے خدا تا دا پوستے دی چې تاسو ګومرای خدای ته تاسو ځوته چې دي ګومرای او کو ګومرا ندي دغه سوال خوښاله د جهالت د وجہ کوي تاسو نه الله نور بالله من ذلک جاهل نه دی خدای صراحت کوي داګه پګومرهه باندې چې ګومرهه ترته روانه یې لا سردل له بل ترتبت زينو دا گم راهيرو تنبيه على دوران الدبر تنبيه على الضلال الذين هف اين تذهبون والوعيد او الدبر در سراجي وعيد زورا وركل يرا وركل لا تاو كست التعليمات بركنيو يلقا شي تا غت التعليمات ركني نغتا قطني جماع التعليمات درا كدي خلصتا سدي تطيگني التعليمات او اغه دا اغه تعلیم خلاف کارګي دوده او ادب ته مې ادب نه درکړې دا څه مطلب اچي داګه ته پوښتې چې تا ویلې مې ادب کنه دې ویلې ته اغه ته زوره نه ورکولې ها کله کولي کلمې یسیو الادبات چې بدبیکی لم او ادب بولانن یاخدل تک لهونځ جمله بدل مطلب دا مې مطلب مول ټکوي ته مخاطب ته خبرو کې هو مخاطب ته خبر دې چې تا دې پلان کې چې ګم دې ادب ورکل نو ته په پلان کې باره کې خبرو کې علم او د فلان مطلب کې ادب نه ورګړي او مخاطب که خبر پتیتا و تداره مخ کې سبقو خو نه صحیحو نو دا مخاطب ته خبر نه ورکولې ته علم ویګنه ینه د هغه په گمراهه و ته خبر اکی چې دی گمراه د سره د علم زمانه سره گمراه شي سره د ادب به ادب او د فلان ایذ علم مخاطب ذالکه هر کله چې هغه ته د ور ته مطلب بیانوي او هو ان چې ته پلن کې نو فيفحو منه مخاطب تفته ليمان الوعيد بمعنى الوعيد او التخويف ولا يحمله ومخاطب دا نحمل کي علي سوال پس باندې والامر او استبهام رازيده پاره د امر هلهکه ديکه ټولو کې علاقه بيانول پکارو حق د سبب خداوي چې اريو کې تاسو ته ما علاقه بيان کني زکه علاقه خداست زکني بيانول پکار د کل پر سر تستمايلي چې پنيساني وایو علاقه اغي کې خلق وي یو لپست د بل په معنا اړین او تب علاقه ګورې دواړو کې یا انکه د مشابهت په یا غري مشابهت به کې علاقه د غیر مشابهتي هغه کې پنځې شې علاقه کې د مجاز مرسل وي او که علاقه د مشابهتي نه یې استعاره او یغزان لپ سلور قسم نه صحیح شو دا غیزان له تفصیل اختلافات د لمسکه غیر هوتاسته ځکه نه دی ول پکارې تاسو په نساني ماده د کال سره و چې استاد یې نه نو دلته کې اوس بیانونو ما نو به تاسو به نه دغې واجب بدل لفظي ترجمه باندې روانم تاسو هم خو ښه لزم خو خوشاله صحیح دی کې دي با علاقه چې استفهام راځي په معنا د امر نو تاوغه استفهام په معنا د امر دالو کې مناسبت سره علاقه تشبيه دی غیر تشبيه غیر تشبيه مجاز مرسل په دې چې علاقه کې دي کما علاقه ده په علاقه د مشابهت تک ما علاقه بس دغه نه خدای پاک تاسو په پا. مختلف خلاص کړی زموږ جرم پاغي باندې نه والامر او په معنا د امر راضی نه او په هل انتم مسلمون ا اسلم واسلامه را له په هل انتم مسلمون نه خدا پاک ته پوښتنه اسلام را له وندراله تر ادم سره کیسه ده ا اسلم او تقرير د پرد سر راضی تقرير ته ورځنځن په کې چې پورو پدړتی به پوه او د حمل للمخاطب يعل الاقرار بما يعرفه والجاوي له بالاء المقرر به الهمزه كما مر او ده طريقه تقريب هذه التصوير به سي نوعا النباتي التصوير به الى المقرر به فيتابنده اقرار اخلي فيتابنده اقرار اخلي مقرر به غتوي چې پکښې ته اقرار اخلي نو ده به همزه تر نزديكي علاوه کولو کوله په نزديكي کوله د مقرر به الهمزه چا تا ممر را را و و چپ دا مخیر تیر څګ ممسان هو د چا بارهې استفاان کې هغه همزې تهز دیې نه چې د کم شی باره کې اقرار اخلی نو کاغ مفول بهی دی فیل دی او فیل دی او که بل مطعلک دی مفول پی دی چې کم باره کې اقرار اخلی نه به وتزې ضدون زرب ته فیل باره کې ضیدبال کړی دي عامران ریبه عاممرهوا شو د مفول باره کې تکرریه. امران ذرات امر دیواله نه اگر انا اقرار کړین تا وخلری تقریر مطلب دا پغه باندې خبره ثابتول او مضبوطول د اقرار اصل چیرې کارتا کړل دا نه مطلب تقریر د کارتا کړل اریو د پر مثال <سؤال> د کومه معنی تقرير و تقريره درته تقرير ای حمل المخاطب و حمل کوله مخاطب علی الاقرار ای اقرار کولبانې بما پاشه ون یا ری پوچه غته پته ویل جا ویلېغه غدی خبر ته مجبور چه اقرار ان کی صورت بسی ویلای المقرب به مقربه و لنزیک الهمزه تچا دا ای بشر ته یس یوز کرا چې ذکر کړي شی بعد الهمزه رستو همزینه ما اغه شی حمل المخاطب علی به چې حمل کولشی مخاطب ته اقرار دا اغه باندې کوم امر لګېر شو په استفهام کې من إلاء المسؤولة هو جميع المسؤولة عنه رأني إذن كل شيء الحمزة تشاهده أستاذي مثالون تقول لك تأقرار الى فعل بارك أزربت زيدا أزربت يعني زربتا کرده صحيح شكنا في تقرير بالفعل وأنت زربت في تقريره بالفعل لأنه مخاطبنا تقرير دفعلا لنه أنت زربت وأزيدا وأزيدا وأزيدا زربت في تقريره بالمعفوض چكنا متقلم تقرير دف او پده بانده سا کوا تیاسنا کوا کما فول ماهوی مفول بهی وغیر فیهی طول دیت رانیز دیکا و کم چې اگا یو خبر باندې اقرار لی نارا نیز دیکا و کد یو کال التقریر بمانا تحقیق و او کله نکلا ویلی کیتی تا تقریر پا مانا دست شده تحقیق او د تثبیق تثبیق یو شی ثابتول پا باندې یو شی او تحقیق و اوم دغه ته ولې یو شی لازمول طغ باندې صحیح شه د دې ته ولې په یو کلمه لکې حضرت تزيدن به معنی انک ضربتهو البته بیا به معنی یی کیږي تور دادہ والې نو تقریر یو مطلب په معنی یک اقرار دادی چې هغه ته دا تاوالې نه چغوه چې او ماواله داغه اکرار تل کول جدا شی ایو داده چې داغه اقرار نه تل کېد مطلب دا شی چې او داتا والې دې صحیح شه کړه ازیدن ضربتا زید تا وخلي دغه اکرار مطلب نوې بلکې پاغه باندې ثبوت او تحقیق کوو وکړو کال او د معنا قران کې ډېر رضیدات ته د تقریر ولا معنا ډېر راځي صحیح شو الله مخلوقات باندې د دې شی په اسباد د پاره اس شکل د استفامه خيري مراد دنا التكيد تقریر صحیح شه بې معنی انک زربته البت اول انکار او د پرد سر راځي یو ټیم شیمه بې پیریډ لګنه او کنه راځي ته نک او کوم نه او کوم نه دا پیریډ او بسټه فدمی یو بسم الله الرحمن الرحیم والانکار او دا کرانګي راضي د پاره د انکار کذالک عمد کرانګي کذالک مطلب دا چې دا شی به تر نږدې کې پښی شي انکار کینو به سګي را نږدې دا کدا کټر دې چې کوم شی باندې د حمزي مثال د غری ابدی تر اعلان کېنو انکار به پې کې د اعلان کېنو اقرار به د مخاطب نخ لې دې تر اعلان کېنو به باندې به شه ثابته صحیح دا د دې تریکې کار دې نه غیر الله تدعو غیر الله اوس غیر الله بندې اکرا دغه مخصود دی ان کار مخصود د پهغیر بندې ته نه قیر کې نه ته به اغیر الله قرآ کې را ي اغیر الله تهدون آیا غیر ته الله نه تهونتهسوعبتته یا را ببلی دواړه ماې را په ماه د عب ته را دوااپ ماه د بند راي ستیشي نه د ان کار مقصود د په الله باندې که نه پ ده بندې هو ان کار مقصودو نه د عبت ته دوعا خو خ مقصود چې پچا باندې انکار کول لینو غیر امخکی کو وله انکار کزاریک نه غیر الله تدعون ای بی الا المنکر پی الا د یوزا کول دا منکر شه سره الهمزه ته د همزه سره کل فعل لک فعل جنس دی کولی شپ په د کول شعر کې امر الکس کی اتقتلنی والمشرفی مضاجعی اتقتلنی تاسو, تاسو ما قتل کوی د دې انکار کوي تاسو ما قتل کوله نشي شل. نشي پدې انکار کوي ولي تو رچد دا اغا زمان نه بچونا دا زمان ملازم دا ما سرا لگی دل دا صحیح شکن وان فائلو اولکا پا باندې بانه انکار کول شو په پده الله اللہ کې اهم یقسمون رحمت ربک اهم آیا دوی تقسیم کئی نو پا دوی بانده چې چلی تقسیم والا نو دی دی کاسیمین نو دی الله سوکتے اللہ دے انما نا کاسیمون واللہ یعطی لو حال دلت تقسیم نمورات اعطا دا او تقسیمم دا دی پلاس کینه تقسیم دا نبوت و ار تقسیمم اللہ مخلوق لنوکی نبی علیہ السلام و انما نکاسی من خواب و را پدی که ار جاکی نچلی گی بازو سیزونو که نبی علیہ السلام تقسیم تقسیمون تیو و نبوت اللہ دا نبی علیہ السلام تقسیم کرده دبل بل چا پلاس بانی نا دا دی ور الله او دا اللہ و الله چا کرده دی مشرکانو خبری دیتا غلوی پا تائیب پا دا خبر کولی چې د تنبوهت څنګه ملا شو مونږه غلوي سړی باندې ولې نه راته پتاي په دالوي خاورونه تایب ډیروي خاره کوتلړي او اصل قريشه په تایب کې کی پاتې کیور ډیر لري تایب نبی ډیر لري او کاس او کاس پسې لر بیا لري تقریبا د غي بارډر راځي بیا سعودیا بارډر راځي ډیر تایب اصل قريشه تایب کې کی پاتې کیه اهم يقسمون رحمت سره څنګه د قريه تن عظيم دی دی لوي خاورو کې چې کوم خلکو پدیول د نبوت تایې تیم سره دی اهم یکزمون رحمت ربک ایت دی تقسیمې رحمت درسته یعنی ده کار دی انکار پدی مقصود دی والمفول دی قوله تعالی لك مفول بن نکی مقصود دی غیر الله اتخذ ولي ایت ز بنی غیر د الله نولی اتخاذ الولی د منکر نه دی ولی هو بنی سم الله ب دوستو نسی غیر الله ولی سلس شی نه مقصود نه صحیح مقصود دی الله اتخذ وليا واما غير الهمزاتيه هر چي غير د همزې ندين او پيجي ولتقرير ولانكار اراضي د لپاره د تقرير او د انکار لكن لاجري په هيزا تفاصيل لكن هغه پاري کې جاري کیږي نه څه مطلب دغه تفاصيل چې خامه خامونکر به يا مسواله هغه به دغنور استفهامات او لسيزون د او اینا تم مثلا هغه ته برنامه نزدې ګرځي نو پاږی کېدا تفاصيل نشته ایندا شراطو بغیر د مرادي لکن لا اجر پیه نه جوړیږي په کې هغه تفصیل د شراطو بغیر او بل خبره ده د هغه کې دا معنی ډېری نشته جی ولا سرو او دا معنی پاږی کې ډېری نشته کا کسره او یو کا پتروبس ک که کسرت حمزته لکه کسرت پچا کې ولها ذا لا یوب لم يبحث عنه د دی بحث اون کله یا لم يبحث مصنف بحث عنه دا غنور याव حروق याव و دا معانیون. اگه یو یو مانا زکر کرا بس اینا ده د ده پردازی بلان که ده ده ده پردازی خبر اخد مکلا. بست یا بلترا